Ahoyan nero ustez e, hori e, kostalde osoan gehtzen altzen, e, e, struktura hori, e, eta egia da miahitzen gehtatu dela, be, hori da gehiak e, e, luh, e, luh zati bat emanduelako eta funtzionamendurako eta iraikuntzarako laguntza bat emandu e, kababdelakoak e, bai honan gelu eta miahitzeko zerak. Hori, gero, miahitzen izatea bai berezia da, behar jakin negrez hauzoan girela, eta argunt zentrotik urunduak, inkas, e eta egia da ezkirela ongi eto izan, eta pishkanaka pishkanaka iduritzen zauko hauzoekin, eta lan, lan mana izan da, eta pishkanaka lasaitzen ari idrila gauzak. Bai, be, justuki nahi noen nahi usue irudi txar baita maiten diogu, ikusten dugu uh, uh, kaleko gizon hori hor txakurrekin pönkiduri dukoa edo alkolaz betetakoa, baina gukaterpeetxe hortan uh, baditugu familiak, baditugu emazteak, Usu badira adikzioa arazoak, edo zailtasunak, usu psikiatria mailan ere arazoak, e, baina zuta ni bezalako eta nire bezalako jendeak izan daitezke, eta, eta nola naik eri batekin. Enelen esperientzia iduritzen zautzan dela donaporeko gaztetxeak? Oian, ja, nina izan nahietaik bat ez dena izan komitean, <laughs> NJ-tasuna. <laughs> pesta komitean <laughs> egen nahi duzu. Komitean, pesta komitean, komitean. Eta, um, eta jasoin duzu, ne ustez familia kondubada, eta aipat zenuen uh, filmai gilearekin, justuki, asteburuntako buruntako filmai Eta eh, itenakon hemen uste dut ez dugula erez pausatzen bur, gure buruari galdera ean pagtagtuko dugunez edo ez bagoaz segitzen dugua naia edo bagoaz hau eh, zuarek ilan eh, elkarte mundura. Donk. Iduritzen ez dudala Pauxo berezirik e naturalki izaniz e, gazte iz gaztetxaz urbiluniz, gaina gaztetxerik ez zen garaian doa paulen, beraz, e, ze bat urte behar nituen, behar nituen. zen gaztetxerik eta... Ez izaiteak, xorzen du zerbait berezi? Bi, bizten da. Zer, konkretuki zure baitan? Boko katzeko iduritzen zait. Sohkuntzari uh, ateak idezikitzen izki, hori zizateak. Psikologian nintzen bordalean eta ikusut uh, jikbi eta inskri niz. Eta finalki be maitatu dut eta jakinut dut Bayonan baztela ekipa bat eta lagun batekin, lagun onon batekin eh, inskribatu batu gira Bayonako ekipan eta finalki taldea maitatu dugu, entrenatzailea ere, be, jikbiak dituen baloreak ere maitatu ditugu, eta obetuz joan gira teknikoki, jokoan eta Eta gero mailaz maila egogira taldearekin eta izaz piucht ez harrituniz uh, jugbian, haiz ben. Borro, Borrokan ere, bishka bat ez? finean, beste aibat ah, arlo. <laughs> <laughs> beste aibat arlo dan borrokatuz ira hori arlo sozialetan, hor kiro ere ez? Bai. Biak vai, ongi vai? lotzen dituzu? O biak ongi, ongi lotu izan dituzu? Ahunt. Ahunt. E, bai, jukbia bojoka kirol bada, eta nesken jukbia bojoka bada ere bai ziren finalki ez gira, Bata, bate ajaez agutuak, e, garai batez duna biztin nintzen gain nintzen iru aldiz, joite entrenamendura eta NFJZ eta ikateratzea dirua, eta Jo nintzen asteburu guziz lagunekin frantziako soko guzietara joztatzera jo et eta asterenean behitzazten ginen lanean, tranquilki. Ez boho kabatzen hori ere neska, nes, nesken jukbia.